а Мариничу все ще якось незвично бачити його в міліцейській формі. Вони разом училися в університеті, але на останніх курсах Анатолій рідко бачив Лавренка. Той був комсоргом факультету і лекції та семінари відвідував у вільний від громадської роботи час. Після університету Василя Лавренка взяли працювати в апарат міському комсомолу. Згодом обрали Другим секретарем. Тепер Маринич, який працював тоді в залізничному відділі міліції, зустрічався з ним хіба що на урочистих мітингах на вокзалі, коли проведжали молодіжні загони на цілину та ударні будови. Слухаючи його запальні промови, говорив завжди «без папірця», Анатолій не раз ловив себе на тому, що гордиться однокашникам. Потім Лавренка висунули до міської ради, а ще за якийсь час призначили завідуючим оргінструкторським відділом обвинкому. Тепер колишні однокашники майже зовсім не бачилися. Та на початку минулого року Василя Микитовича Лавренка несподівано призначили начальником обласного управління внутрішніх справ. При перший же після цього зустрічі Лавренко. Привітно посміхаючись, сказав «Ось так вийшло, Анатолій Івановичу, будемо тепер з вами разом працювати». Репліка начальника трохи збентежила Мариновича. У тому «Ось так вийшло» чулася певна ніяковість, якісь вибачливі нотки, і в той же час раптовий перехід на ви та по-батькові. Це ніби мало відразу визначити дистанцію між ними, у нових умовах. Сьогоднішню нараду начальник проводив активно, майже кожного виступаючого перебував репліками, на закінчення сам виступив з промовою, яка своєю запальністю емоційністю нагадувала виступи на вокзальних мітингах. Тільки тепер вона внутрішньої гордості за однокашника у Мариничі чомусь не викликала. Лавренко здав, звісно, і про останні квартирні крадіжки, бо йому вже не раз дзвонили з приводу них, і він мусив червоніти. І він у курсі того, що саме зробили товариші з міського управління, але вважається явно недостатнім. І підполковник Маринич повинен вважати завершення цих справ як серйозний екзамен на фахову зрілість. Скільки ще таких екзаменів треба скласти, щоб нарешті вже вважатися зрілим? з Іркотою подумав Маринич. Боюся, що так і не ставши зрілим, відразу вискочив з старі. А втім, мусив визнати, слова начальника цілком справедливі. Шкода тільки, що вони не містили якихось конкретних вказівок чи порад. Дорада закінчилася вже після шостої. Їхати в інститут не було сенсу. А наступного дня середу не міг піти будь-як зі своїми соціологами, у них почалася наукова конференція. І в четвер також не пішли, бо в четвер проходили збори міського партійного господарського активу. У Маринича, моволі, майнула думка, що хоч наради та збори – це теж, звичайно, робота, яка має дати віддалені результати, але поки що відчувається результати ближні. основну свою роботу, Учасники частких нарад та засідань запускають. На зборах активу Маринич зустрівся з гапаном і пообіцяв йому, що завтра вже неодмінно прийдуть. Григорій Антонович ніяких претензій не мав, навпаки зауважив, що може й не треба продовжувати пошуки, оскільки той злий жартівник наче втихомирився. На взявму гапанові і самому ніякого, що завдає зайвого клопоту Анатолію Івановичу та його колегам, у яких, він усвідомлює, ти в клопоті і без нього вистачає. Маринич, однак твердо запевнив, що вони обов'язково прийдуть, бо йдеться не про помсту хуліганові, а про загальний принцип неминучість покарання за кожне правопорушення. А в п'ятницю, після закінчення оперативної наради, Крижанівський затримав Маринича, і, примруживши око, запитав, чи часом не хочеш мені щось сказати? Сьогодні, Семені Петровичу, кількінець дня підемо в інститут Гапана, запевнив Маринич, відразу догадавшись, що має на увазі начальник.